Розділ восьмий. Група «Невдах». Спроба друга. Я вдячний за ваше терпіння та співучість, дорогій читачу. Щога кіногаса. Автор Ронабе. Вступ. Повітря була переповнена ароматом свіжого чаю. Пройшло півтора місяця з того моменту, як я почав ходити у старшу школу. Здебільшого дні пройшли без пригод. «Агов, ти мене чуєш? З головою все гаразд?» Хорікіта грубо вдарила мене по лобі. Потім торкнулася рукою до своєї голови. «Не схоже, що ти захворів», – сказала вона. Звісно, не схоже. Я просто задумався, от і все. Я глибоко видихнув. Вже шкодую, що сказав Хорікіті, що допоможу їй. Ну, гадаю, марно плакати над розлитим молоком. Я запропонував свою допомогу, щоб підбадьорити її. Але якщо подумати, це справді було не характерним для мене. Тож... Мій шановний тактик, що мені робити? М спитав я. Подумаємо. Очевидно, нам потрібно буде знову переконати Судакуна та інших взяти участь. Це означає, що тобі доведеться плазувати й благати їх повернутися. Чому я повинен це робити? Ти була першопричиною розпаду групи. Група розпалась через те що вони не могли серйозно поставитися до навчання. Не перекручуй. Боже, вона взагалі має намір допомогти суду та решті. Ми не зможемо повернути їх без допомоги Кощіде. Ти ж розумієш це, так? Я розумію. Жертви неминучі. Боркнула вона. Вона, схоже, ненавиділа ідею залучення Кощіди. Та все ж вона погодилася, незважаючи на своє невдоволення. Це був серйозний компроміс для Хорікіти, котра зовсім не хотіла, щоб Кощіда зближалася з нею. «Гаразд, ти можеш попросити її негайно допомогти нам?» – спитала вона. «Я?» Звісно, ми ж домовились. Ти погодився бути моєю робочою конячкою, доки ми не досягнемо класу А. Тому мусиш виконувати мої накази. Я не пригадую, щоб ми про це домовлялись. Ось, подивись на цей підписаний контракт. Ага. справжній контракт. На ньому були моє ім'я, моя початка та все інше. «Ти ж усвідомлюєш, що тебе можна звинуватити у підробці документів, так?» Спитав я. Я розірвав аркуш і виконав його. Хорікіта встала і підійшла до Кощіди, яка прибирала своє місце. «Кощіда, сан, є дещо, про що я хотіла б з тобою поговорити?» «Не будеш проти пообідати разом?» – спитала вона. «Пообідати? Незвично отримувати запрошення від тебе, Хорікіта Сан. Гаразд, я піду». Кощіда взагалі не похитнулась. Вона пішла разом з нею в палет. Найпопулярніше кафе в кампусі. Саме там Хорікіта розгнівалась коли я запросив її під фальшивим приводом. Вона сказала, що привестить кущіду і заплатить за її напій. Певна річ, за себе я мушу заплатити сам. Дякую. То про що ти хотіла поговорити? Я хочу зібрати іншу навчальну групу для суду та решти. Допоможеш ще раз? Навіщо тобі це робити? Це справді для суду та інших. Ущіда прекрасно розуміла, що це не через альтруїзм однокласниці. Ні, це для мене. Зрозуміло. Отже, ти, як завжди, дбаєш лише про себе, та Сан. Ти не будеш допомагати такій егоїстці? Можеш думати, як завгодно. Я просто не хотіла, щоб ти надурила мене. Я рада, що ти була чесною. Добре, я допоможу, адже ми однокласники. Так? А я на Коджі -кун. Так, ти нам дуже допоможеш. пробурмотів бурмотів є. Хоча я хочу дещо запитати в тебе, Хорікіто-сан. Ти робиш це не заради своїх друзів, або щоб отримати бали. Це для того, щоб ти могла потрапити до класу А. Чи не так? Так. Однак мені не віриться. Я маю на увазі, хіба це можливо? Ой, я не кажу, що це тупо Харікіта-сан. Як би це сказати? Розумієш, більше половину класу здалися. Бо прірва між нами та класом А така величезна. «Так. Чесно кажучи, я не уявляю, як нам їх наздогнати. Я не впевнена, що наступного місяця ми навіть зможемо отримати хоч якісь бали. Це не втішно». Хорікіта вдарила по столу. «Я збираюся зробити це. Безперечно!» – сказала вона. А Джікун, ти також хочеш до класу Ей?» Спитала Ковщіда. Так, він працює моїм помічником. Вона дала мені посаду, навіть не спитавши. Хм, я зрозуміла. Я хочу приєднатися, Хорікіто-сан. Щоб допомогти нам з навчальною групою? Ні, не для цього. Я хочу співпрацювати з вами, щоб досягти класу Ей. «Я хочу допомагати з усім, що ви будете робити». «Мммм... Ага, але... Ти не хочеш, щоб я приєднувалась?» – спитала <питала> Кощіда. Вона подивилася на хорікіто з широко розпліщеними очима, спонукаючи її відповісти. «Добре. Якщо з навчальною групою все прийде успішно...» Я прийматиму твою допомогу й надалі, відповіла вона, ймовірно, Кущіда мала якийсь прихований мотив. Навіть так Хорікіта розуміла, що в неї немає іншого вибору, окрім як визнати цінність однокласниці, вирвавши перемогу в зазвичай впертої Хорікіти, те схвильована сіла. Справді. «Ура!» – збадьорилась Кущіда. Її обличчя виражала щирий захват. Це було дуже мило. «Чекатиму з нетерпінням на співпрацю, Хорікіта-сан. Айонакоджі-кун!» Вона протягнула нам свої руки. Трохи спантеличені, Хорікіта та я потиснула їх. «Однак залучити Судакуна та решту хлопців до групи ще раз буде проблемою», – сказала Хорікіта. «Так, враховуючи ситуацію, це буде складно». Погодився я. «Ну, можете залишити це мені? Це найменше, що я можу зробити за те, що дозволили мені приєднатися», – сказала Кущіда. Я був трохи приголомшений тим, як швидко рухалися дівчата. Кощіда дістала свій мобільний телефон, готова негайно почати діяти. Незабаром прибули іка з'ємаучі, які виглядали так, ніби були на сьомому небі від щастя, через запрошення Кощіда. Щойно побачивши Хорікіто та мене, вони поглянули мені прямо в очі, наче питаючи. Ти розказав їй про чет, я подумав, що краще промовчати, їхнє почуття провини може допомогти змусити їх рухатись у правильному напрямі. Вибачте, що покликала вас двох. Я хочу про дещо вас запитати А точніше, Хорікіта Сан хоче. Про що ж, чого ти від нас хочеш? Яка надмірна реакція? Вони злякано позадкували. «Ви двоє приєдналися до навчальної групи Хератикуна. спитала Хорікіта. Еге, ага. Навчальної групи? Ні. Тобто навчання таке нудне. А ще Хірата надзвичайно популярний. До того ж, ми планували забрити в останню ніч. Все повинно вдатись». Ми так з молодших класів робимо. Ямаучі кивнув на слова іке. Вони розраховували на те, що зобріння протягом усієї ночі їх врятує. Це точно звучить, як істинна ваша ідея, але якщо ви так вчините, вас швидше за все відрахують. А ти як завжди, показавшись, сказав Суда. Він глянув на Хорікіто. Мабуть, Кущіда також піймала його в свою пастку. «Ти саме той, хто має хвилюватися найбільше, Судокун. Здається, ти не боїшся бути відрахованим. Я в курсі. Припини. Інакше я виб'ю з тебе все лайно. Я все одно зараз зайнятий баскетболом. Я впораюсь, якщо буду забрити передиспитом». «Заспокойся, Судо! Гаразд?» Іке поводився так, наче не знав, що вони написали в четі. Судокун, кун спробуєш ще раз повчитися зі мною? Можливо, тобі вдасться здати, якщо зобритимеш усю ніч. Але якщо ні, то ти більше не зможеш грати у баскетбол тут. Адже так?» – спитала Хорікіта. Ну я... Мені не потрібне твоє дурне милосердя. Я не забув те лайно, яке ти наговорила мені тоді. Якщо хочеш, щоб я приєднався, то я хочу почути вибачення для початку. Так буде чесно», – сказав судо, демонструючи відкриту ворожість до Хорікіти. Хоча він, ймовірно, усвідомлював, у якій небезпеці опинився, але не міг відкинути образи, сказані нею. Звичайно, вона ніколи не вибачиться перед ним. Ніхто відверто не хвалитиметься тим, що помилявся. «Я ненавиджу тебе, судокун!» «Що?» Замість того, щоб вибачитися, вона кинула у бік суда різкі слова, погіршивши ситуацію. Проте наша взаємна неприязнь зараз. Дрібниця Я вчитиму тебе заради себе. Я вчитиму тебе заради себе. Ти зробиш все можливе заради себе. Чи не так? «Ти дійсно так сильно хочеш піднятися до класу Ей, навіть якщо це означає, що потрібно запросити мене, того, кого ти не наведеш», – пробурматів він. «Так, правильно. Зрештою, чого б хтось запрошував тебе з власної волі?» Судо відверто роздратувався у відповідь на неймовірну прямоту Хорікіті. «Я зайнятий баскетболом. Інші в команді ніколи не роблять перерв у тренуваннях, навіть перед важливими тестами. Я не можу відстати від інших, займаючись такою нудьгою, як навчання». Ніби передбачивши його зауваження, Хорікіта відкрила свій зошит та показала йому. На сторінці був детальний розклад аж до дня тесту. З останнього заняття я зрозуміла, що такий стиль навчання не підходить для вас, жоден з вас не розуміє основ. Наприклад, це було б наче кинути жабу в оган, у жаби не буде й гадки, куди і як плисти. Також я зрозуміла, що забирати час у ваше хобі сприятиме лише збільшенню стресу. Тому я розробила план. Яку магію ти використала, щоб придумати таке? Гарест, розкажи мені про план. Він міг погодитись, лише якщо час навчання не заважатиме заняттям у гуртку. Судов, вважаючи таке неможливим, насмішкула та Тест буде через два тижні. Кожного дня ви будете навчатися під час уроків так, наче від цього залежить ваше життя. Я не міг повірити в те, що сказала Хорікіта. Інші також не могли. Зазвичай, ви троє геть несерйозні на уроках, чи не так? Спитала вона. Ти не можеш знати, напевно. Заперечив Іке. То ви стараєтесь? Ну, ні. Насправді ні. Ми просто сидимо, поки урок не закінчиться. Що ж, іншими словами, ви витрачаєте шість годин на день, нічого не роблячи. Замість того, щоб намагатися вчитися одну-дві години після занять, ми витрачаємо набагато більший та цінніший період часу. Ми повинні використовувати цей час краще. Ну, звичайно. В теорії це спрацює, але хіба це розумно? Кошіда не дарма хвилювалась. Вони втрачали час саме тому, що не могли нормально вчитися. Якщо вони не можуть дисциплінувати себе під час уроку, я сумніваюся, що вони зможуть зрозуміти завдання самостійно. Я взагалі не справляюсь навіть на уроках, знаю, тому у нас буде коротке заняття у вільний час. З цими словами вона перегорнула на наступну сторінку, виклавши деталі свого плану. Після першого уроку ми всі повинні збиратися й обговорювати те, чого не зрозуміли на занятті під час десятихвилинної перерви, Хрікі та пояснюватиме. Ми повторимо процес протягом наступних кількох уроків. Звичайно, це буде не так просто, як здається. Оскільки судо та інші не можуть встигати звичним чином, вони можуть не вивчити матеріал за такий короткий час. Хвилиночко. Я трохи не зрозумів. Це дійсно спрацює? яке зміг усвідомити, нескільки це важко. Так, тобто хіба можливо зрозуміти весь урок за 10 хвилин? Не турбуйтесь. Я матиму відповіді на кожне запитання та зроблю їх легкими для розуміння. Після цього Айяна Коджі Кун, Кущіда Сан та я будемо навчати вас індивідуально, один на один. Якщо ми використаємо цю систему, ми зможемо просто донести інформацію за короткі проміжки часу. Залишається лише пояснити відповіді. Ви двоє впораєтеся, правда? Спитала Хорікіта. Я все ще не вірю, що ми зможемо зробити це за стільки часу. Навчання ж таке складне. Один урок? Охоплює напрочат мало матеріалу. Зазвичай, це одна сторінка нотаток, щонайбільше дві. Якщо ви писатимете в конспект лише те, що буде на тесті, то, ймовірно, зможете скоротити його до половини сторінки. Якщо нам якимось чином не вистачить часу, ми завжди можемо скористатися обідньою перервою. Я не кажу, що ви повинні зрозуміти матеріал. Я просто хочу, щоб ви запам'ятали його. Під час уроку ви повинні зосередитися на голосі вчителя і на написаному на дошці. Наразі забудьте про нататки. То нам не робити нататки? Коли ви записуєте конспект, намагатися запам'ятати щось напрочуд важко. Вона, напевно, мала рацію. Зосередження на конспектуванні буде просто марною тратою дорогоцінного часу. Принаймні, Хорікіта виклала план, що не потребує позакласних занять. Просто спробуйте. Дайте цьому шанс перед тим, як відмовлятися. Не хочу. Я краще по-іншому витрачу свій час, аніж буду з обрилем, як ти. Я навіть не знаю, чи зможу почати вчитися за допомогою такого дешевого трюка. Хорікіта ретельно розробила план для всіх трьох. Але судо все одно не погоджувався. Схоже, ти неправильно зрозумів. Немає коротких шляхів чи дешевих трюків, коли мова йде про навчання. Просто потрібно правильно розподіляти час. Це стосується не лише навчання, а й усього іншого. Чи ти хочеш мені сказати, що в чомусь на кшталт баскетболу є короткі шляхи та дешеві трюки? Звісно, нема. Можна лише вдосконалюватися, постійно практикуючись. Судорізко видихнув, здивований власними словами. Для людей, які не можуть серйозно зосередитись та працювати, це неможливо. Проте ти докладаєш усіх зусиль на тренуваннях з баскетболу. Я хочу, щоб ти присвятив частину цих зусиль навчанню. Навіть якщо це лише дещоця того, що є. Доклади зусиль, щоб ти міг продовжувати грати в баскетбол у цій школі. Не цурайся власного потенціалу. Компроміс Хорікіті. Був маленьким, але справжнім. Судо вагався. Тим не менш, на сцену вийшла його гордість. Схоже, він не здатний прийняти план. Так, я все ще цього не робив. Я зрозумів, про що ти. Але мене це не переконало. Судо розвернувся і пішов. Хорікіта не могла його зупинити. Якщо він піде зараз, навчальна група, ймовірно, розпадеться. Зазвичай я тримався б острою, але ситуація вимагала рішучих дій. в Кошіда, в тебе є хлопець?» Ага? і що? Е, ні, немає. Чому ти так раптово запитав?» Вигукнула вона. Якщо я отримаю 50 балів за тест, будеш зустрічатися зі мною? Я протягнув їй свою руку. Ага? Що ти таке кажеш, а я на кочі? Ні, зустрічайся зі мною, кошида. Я отримаю 50 балів. Крикнув Іке. Ні, ні, зі мною. Зустрічайся зі мною. Я покажу вам. Я отримаю 52 бали. Сказав Ямаучі. Кущіда миттєво зрозуміла мій план. Як незручно. Я не суджу людей тільки за результати тестів. Розумієте? Сказала вона. Але їм потрібен приз за спробу. Подивись, які нетерплячі і кез Ямаучі. Ймовірно, вони були б замотивовані винагородою. Ну, так. Тоді як щодо цього? Я піду на побачення з тим, хто набере найвищий бал на іспиті. Мені подобаються люди, які старанно працюють. Навіть якщо їм це не подобається. О, так! Я зроблю це! Ні, я зроблю це! І кита Ямаучі важко дихала від хвилювання. Я звернувся до суда. «Аго, Судо! Як щодо тебе? Це може бути твоїм шансом!» Це було трохи хитріше, ніж просто кричати «Ти хочеш зустрічатися з Кошіде? Я загалом зрозумів особистість Судо, але все одно було важко передбачити, чи погодиться він. Тому довелося знайти спільний знаменник. «Ха! Побачення!» Звучить непогано. Боже, здається, у мене немає вибору. Гаразд, я приєднаюся. Тихо сказав він, не обертаючись. Кощіда глибоко зітхнула з полегшенням. Пам'ятай, що хлопці куди простіші створіння, ніж ти можеш думати. Хорікіта, ймовірно, погодилась зі мною. Ми привітали судо у нашій групі.